Még nagyon szépen köszönjük, hogy uh, itt lehetünk közöttetek, és hogy a a keresztény gyülekezetet befogadtátok a saját kis termetekbe, úgyhogy ez egy, egy nagyon nagy áldás volt, amikor megérkeztek, és akkor mondták, hogy a testvér gyülekezetnek a termében lehet a golgot a gyülekezet. Úgyhogy Isten áldjon meg titeket ezért nagyon gazdagon és, és uh, legyen veletek minden nap. Uh, Bocsállhatott meg nekünk, hogy, hogy nem tudtunk szépen most kiöltözni, mert nem számítottunk rá, hogy, hogy, hogy még itt leszünk így vasárnap alkalmon, úgyhogy ö, nem tudtunk olyan szép burhátul munka vasárnapra. Ö, köszönjük szépen, hogy... Illetve senkit ne zavarj, amit lesz, van, van közöttünk két ö, külföldi is, akiknek fognak ott fordítani. Tehát, hogyha fogtok hallani, hogy egy, Jami, bocsánat, de elmentek, jó. Hogy... Ö, nem beszélgetni fognak egymással, hanem angolra fogják fordítani az egyik lányegyülekezetünkből. Az Apostolok cselekedetének 14. részénél nyissátok ki Istennek igéjét, és ezt fogjuk megnézni, egy elég hosszú szakasz fog megnézni, Megnézzük, hogy Pál apostolék hogyan szolgálták az Úr Jézus Krisztust. Olvasom a 14. rész első pár versét. Lőn pedig ikóniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidó zsinagógájába és prédikáltak, ugyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindíták és meghagíták a pogányok lelkét az atyafiak ellen, azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az úrban, ki bizonyságot tesz fel az ő kegyelmének beszédemelmet, és adja valahogy jelek, és csodák történjenek az ő kezeik által. Pál és Barnabás egymás mellett két, két férfi, akik az Úr kegyelmét viszik tovább a, a pogány földekre. Így abban az időben, hát ők először hallottak ott Jézus Krisztusról. Most már ugye nem olyan, most már nagyon könnyű a dolog, most már hogy vannak gyülekezetek, valaki elmegy egy gyülekezetbe, és beül is, Tud hallani Jézus Krisztusról. Abban az időben nem. Abban az időben el kellett vinni ugye más helyekre az evangéliumot. És Pálaposra és Barnabás őket Antiókiában, a 13. részből tudjuk meg, őket kiválasztotta a Szentlélek, azt mondja ott az Igenes, hogy őket a Szentlélek elválasztotta arra, hogy, hogy jöjjenek és, és vigyék az evangéliumot a pogány területekre. És ha emlékeztek, ugye Pálapostólnak ez az elhívás, hogy a pogányoknak vigyel az evangéliumot. És ez egy nagyon nagy kiváltság, ugye egyik, szóval, hogy, a, hogy az evangéliumot hirdethetjük. És nekünk is a nagy kiváltság volt, hogy, hogy amikor ide érkeztünk Györbe, hogy az evangéliumot tudtuk hirdetni. Nem azt mondtuk, hogy van egy nagyon szép Golgota, és gyertek oda, hanem azt tudtuk mondani, hogy van egy nagyon szép Jézus Krisztus, és hogy ahhoz kell jönni, és meg kell térni, és be kell fogadni a, a szívünkbe. És ez a két férfi, Pál és Barnabás, ne indultak a, a, a, a szolgálatba, és eljutottak ide ikóniumban. De az előző helyen, ahol voltak, ott örömmel is fogadták őket, meg nem is. Nagyon sokan azt mondták, hogy maradjatok itt, azt mondja, hogy szó szerint az eredeti szövegben, hogy könyöröltek nekik, hogy maradjatok itt, hogy tovább beszéltek nekünk Jézus Krisztusról. Velünk ilyen nem történt tegnap Győrben, hogy azt mondták, hogy mindenképp maradjatok itt velünk, hogy beszéltek még Jézusról. De megtörténhet, és Pálékkal ez megtörtént. De azt mondták nagyon sokan, hogy mi ebben nem akarunk be lenni. Nagyon sok zsidó azt mondta, mi maradunk a hagyományok mellett, mi maradunk a törvény mellett. Nekünk nem beszéltek itt Jézus Krisztusról. Mi nem akarjuk őt elfogadni, nem akarjuk befogadni az életünkbe. És de Pál és Barnabás, ők, ők ennek nem engedtek ők, tovább beszéltek. És ott maradtak és beszéltek nekik tovább Jézus Krisztusról. Aztán elértek és el is üldözték őket onnan. azt sok ott a 13. és 52. versében hogy, hogy őket kimentek onnan a és le is rázták ugye, a port még a lábukról is. És így jutottak el majd onnan ö, ikóniumban. Hát akkor ment az üldözés. Akkor, akkor, Már akkor elkezdődött a keresztény üldözés. És itt még, itt még ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy gyerekcipőben járt ez a keresztény üldözés. Majd sokkal később, pár évtizeddel később már, már nagyon erősen üldözik a keresztényeket. Akkor már nem csak, hogy elzavallják őket az ország határon túlra, hanem akkor, akkor már oroszlánok elévetik őket. Akkor már lefejezik őket, akkor már, akkor már leszúrják őket, és, és egyre, egyre, erősebb, egyre, egyre erősebben fog, fog ezt támadni. És az ellenségnek van egy célja, az, hogy minket Istentől, Krisztustól, elszakítson, elválaszol. És győrjön is ez a célja az emberek szívében, hogy ne ismerjék meg, ne hallják meg, hogy Isten mit akar nekik mondani. És valószínűleg ti is tudjátok, hogy, hogy a világon mai napon keresztény üldözés van. Több tízezer, több százezer kereszti, azon, millióan vannak a világon, akiknek össze kell bújni valami kis ballangba, vagy valami helyen, hogy, hogy összetudjanak ülni, és az igét hallgassák. Nagyon sok helyen nyilvános keresztény lefejedést tartanak. Vannak olyan országok, ahol, ahol lefejezik a keresztényeket. És ezt be is mutatják még a tévét. és Vannak olyan helyek. Mai napon keresztény üldözés van. És nekünk milyen nagy állás, hogy, hogy miért összeületünk, és nem fog minket senki innen elzavarni, meg, meg leszúrni, meg, meg börtönbe zárni. De vannak nagyon sok helyen, ahol még mai napon nagyon keményen megélik az, hogy Krisztusért kiállnak, és ezért a hitükért őket üldözik. Nekünk a, a keresztény üldözés, ha lehet így fogalmazni, nem ugyanaz, mint egyes országokból hogy lefejeznek, hogy levágják a kezünket, vagy a lábunkat, hanem valami más. Azt mondják, hogy akkor visszük a szólapot hogy gyere el, vagy azt mondják, hogy engem nem érdekel. Vagy a munkahelyen azt mondják, hogy te is keresztény vagy, te is hiszel Jézusba, hát te bolond vagy. Kit érdekel? Ne, ne, ne foglalkozz vele. Te is vallásos ember vagy? Te is, te is szoktál járni gyülekezetbe? Tehát nincs, nincs erre szükség, nincs, nem kell. Az ellenség azt akarja, hogy, hogy Isten kihagy az életedből. Azt akarja, hogy ne legyen ő az Ura te életednek. Azt akarja, hogy ne övedessen céged. Azt akarja, hogy, hogy ne is ne fogad be az ő kegyelmét Jézus Krisztus által. Csak az ellenség ma is ugyanígy munkálkodik. És 52. versben azt olvassuk, hogy ők a tanítványok annak ellenére, hogy beteltek szentlélekkel és örömmel. Ez nagyon fontos, hogy keresztény emberként ott legyen az öröm az életünkben. Bármi van. Bármilyen üldözés van. És jó volt, hogy bejöttünk ide, és már egyből ránk mosolyogtak itt az Erzsike néni, meg a többiek, nem tudom a többieknek a nevételenül, és kérek, meg uh, Pál, milyen szép van, hogy, hogy egy mosolygós idős emberekkel találkoztunk, és, és nagyon nagy szükség van a mosolygós idős emberekre. Én nagyon sokáig jártam misszióba, több ezer idős nénivel, bácsival beszéltem. És nagyon szomorú voltam, mert, mert nagyon sokan idős emberek nem ismerik Jézus Krisztust. Nagyon-nagyon sokan. És van volt egy, hogy már majdnem sírtam, hogy akkor beszéltem neki Jézusra, és azt mondta, hogy engem nem érdekel. Idős néni, bács is. És azt mondom, hát teszik elni gyülekezetbe. Igen, jár a gyülekezetbe. És mondom, de Jézus meghalt a néniért. Engem nem érdekel. Meghalunk, aztán el vagy temetve, azon szok nincs semmi. És ez nagyon fáj, hogy, hogy nagyon sok idős ember nem ismeri az Úr Jézust. És, és kell, hogy ők is meghallják, meg kell, hogy meghallják a fiatalok. És most nagyon jó, itt vannak így az idős, és itt vannak az új generáció. És ez milyen jó, hogy együtt vagyunk így az idősek és a fiatalok. Legyen ott az öröm, és az ellenség azt akarja, az örömet akarja elvenni, hogy ne ragyogjanak az idős emberek, ne, ragyog, ne ragyogjanak a fiatalok. Hogy, ne, hogy keserőek legyünk, hogy, hogy, hogy ilyen kemények legyünk. Nagyon kell, hogy ott legyen kereszténként az öröm az életünkben, amit Kisztusáltal kapunk. És ugye elmentek erre, az, erre a pogányföldre ikóniumba, és pálik bementek a zsinagógákba, és a zsidóknak kezdték el hirdetni az evangéliumot. És ott voltak zsidók is, meg pogányok is. Olyan jó, hogy ott is voltak pogányok is, meg zsidók is. És voltak, akik pogányokat érdekelt az, hogy hogy ki ez az Izraelnek, az Istene. Akartak tőle róla többet tudni. Nagyon sokan fölvették -e a zsidó hagyományokat, a törvényeket is, és, és akartak Istenről még, még többet megtudni. És hogy beszéltek nekik, nagyon sokan azt olvassuk, hogy nagyon sokan hittek. Nagyon sokan hittek, befogadták Jézust az életükbe. És ez milyen jó. Mindeddig a pillanatok, amíg a kettes versig nem jutottunk, ahol azt olvassuk, hogy de azok nagyon sokan a zsidók közül felindították és meghalagudtak, állékra is ö, ö, a pogányoknak a lelkét ellenük fordították. És azt olvastuk a harmadik versből, hogy azért sok időt töltöttek ott bátran pirédikában. Állik egyik helyről elüldözték őket, elmentek egy másik helyre, ott is akarják őket üldözni. Állandóan ez történik. Elmentek egy helyre, elüldözik, másik helyre, onnan is akarják őket üldözni. És itt is már az a pillanatban, hogy, hogy egyben akarják őket üldözni. És mit olvastunk a hámas felyben? azért Ez annyira tetszik nekem, azt mondja, hogy azért. Annak ellenére, hogy elkezdték őket üldözni, ők ott maradtak. És ez egy nagyon jó dolog. Ők Jézus Krisztusra figyeltek. Nem foglalkoztak azzal, hogy, hogy milyenek a körülmények. Hogy az ellenség őket el akarják pusztítani. Nem foglalkoztak azzal, hogy őket el akarják üldözni arra a területről. Ők annak ellenére ott maradtak. És... Lesznek nehézségek. Ahogy járunk az óral, ugye itt már az idősebb testvérek jobban tudják, hogy lesznek nehézségek, lesznek fájdalmak, lesz küszködés. Ugye én beszélgetem itt nemrég és mondta, hogy a ah, hogy a, az ő felesége nagyon beteg, és fájdalmai vannak, és már nem is tud jönni gyülekezetbe. És Jézus nem ígérte nekünk azt, hogy minden jó lesz az életünkben. Megtérünk, sose lesz semmi bajunk, csak örömünk lesz, nem fogunk soha sírni, nem lesz semmi fájdalmunk, nem lesz semmi szenvedésünk. Ilyet nem ígért nekünk Jézus. És ezzel Pálék is nagyon tisztában volt. És ennek ellenére, hogy volt a nehézség, volt a, a támadás ellenük, hogy ott maradtak. És mi a jó, hogy ti is itt maradtatok, itt Győrön is, és akarjátok tovább hirdetni Istennek az üzenetét az itt lévő embereknek. Vannak itt fiatalok, Balázs, aki jött velünk, és, és szóról lapozott, és beszélt Jézussal, itt maradni. Akkor és amikor, amikor nagyon nehéz, akkor is amikor, amikor minden mással tudnám foglalkozni, sok a probléma, akkor is ott maradni. És, és végezni Istenek a munkáját. Ez, ez, ez nem könnyű. Nem könnyű feladat. De ezt kell végeznünk. És azt mondjuk, hogy bátran prédikáltak. Az apostol cselekedete tele van ezzel, hogy, hogy bátran, bátran mentek, bátran hirdették az evangéliumot. Olyan jó, hogy bátran. Ez azt jelenti, szó szerint ez a szó, hogy, hogy merészen, nyíltan kiállva elmondani. Nekem volt egy készítésem, hogy amikor tennap a piacon majdnem fel akartam állni valamit pódiumra, hogy kiabált nekik, hogy Jézus szeretiteket, csak aztán azt mondták, hogy lehet, hogy álmborítják az uborkás nem tudom milyen dobozokat, meg a krumpival megdobálnak a tojással, de volt egy ilyen és hogy, hogy, hogy, hogy oda kiáltanak, hogy ilyen szeret benneteket, figyeljétek meg, halljátok meg, hogy itt van Isten. És, és ezek bátran, miért voltak ilyen bátrak? Mert tudták, hogy Isten ott van mögöttük. Hogy az, amit hirdetnek, az Istentől magától van. És hogy, hogy bármilyen a körülmény is, ők Isten kezébe vannak. Bármilyen nehézség is van, ők Isten kezében vannak. Bármilyen szenvedés is van, ők Isten kezében vannak. Nem az emberektől függtek. És bátran hirdették. Pálék nagyon mondhatjuk azt, hogy hűségesek voltak. Hűségesek voltak Jézus Krisztushoz. És van egy nagyon kedvenc ige versem, az I. E. Korintus 4-ben, ahol azt mondja az ige I. 1-es első, második verse, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titká, titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb a sáfárokban megkivannatik, az, hogy mindenekben hívnek, vagy hűségesnek találhassék. És itt az a Krisztus szolgái szó, egy nagyon érdekes szó eredeti szövegben, a görögben, az azt jelenti, hogy, hogy ilyen alsó evezős. Krisztus alsó evezősei vagyunk, ami, ami azt jelenti, hogy abban az időben ö, a rabszolgákat, ugye hajókon használták, akkor nem volt motor, hogy bekapcsolták, és akkor ment a hajó, és akkor ugye milyen kényelmes volt, hanem akkor a rabszolgákkal hajtották a, a, ugye a hajót. És akkor az alsó szinteken voltak a rabszolgák, és ugye egész nap ez volt az ő dolguk, hogy fogták a lapátot, és húzták, és, és húzták. És nem volt az, hogy öt percre hadd menjek, hadd menjek már ki egy cigiszünetre, vagy szeretnék egy szendvicset megenni, hát ilyen nem volt. Le voltak láncolva, és egész nap. Gyorsabban vagy lassabban, gyorsabban vagy lassabban, de egész nap ezt és ezt. És azt mondja a pálapostól, na milyenek vagyunk mi is? Ilyen szolgál vagyunk Krisztusnak. Hogy ét, nappal lát, csak csináljuk. És, és nincs más. Nincs olyan, hogy én mit akarok, nincsen, hogy a mellettem ülő mit szeretne, hanem az van, amit, amit, amit mondott nekik ugye a, a vezetőjük vagy a parancsnokuk. Nekünk a mi vezetőnk Jézus Krisztus, de van jó, hogy ő nem egy ilyen hajcsár, hogy kitapossa ugye a, a belünket is, hanem, hanem ő nagyon szeret bennünket. Ő, ő az életét adta miértünk. Az ő szeretetében akar bennünket vezetni. De azt mondja, hogy ami tőlünk megkívántatik, az a, az a hűség. Hűségesnek lenni. És jelent, hogy ez, ez annyira hiányzik a, a, a társadalmakból a hűség. Minden téren. Nem csak Isten felé való viszonyunkban, hanem, hanem a kapcsolataink terén. Magyarországon most már nem tudom, 50 vagy 60 százalék a, a a házasságoknak az, az elvállása. Hűség, hol van már a hűség? Néztem egy kimutatást Amerikában, hogy az akkori keresztények 1900-es évek elején 1000-ből egy elvállás volt. Most már 1000-ből 600. Így <gül> tartunk most már. Nincs hűség. Nem tudják mi. És a fiatalok sem tudják mi ez a hűség. Együtt járunk, aztán majd lesz. Valahogy jön a következő, az se jó, hűség. De kitartani egy másik ember mellett, 40-50 éven keresztül, jobban, rosszban, Ugye az oda kell, oda, szállás, oda kell hűség. És ugye ezt kell Isten van kapcsolatunkban. Oda szállás, hűség. És azt mondja, hogy hirdették ennek az igéjét, és emellett Isten csodákat és jeleket adott az ő kezeik által. Isten nem adta az ő hatalmát ott a fogányok között. A különböző jelek és csodák, ilyen természetfeletti dolgok történtek, meggyógyultak az emberek. És ugye nézzétek meg majd, hogy hogy nem a, a csoda fogja szülni a hitet, hanem a, for, for, van, a hit szülő a csodát. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem meg az emberek, hogy látod egy nagy csodát. Az emberek most is erre vágynak, hogy lássanak valami érdekes dolgot. Hú, milyen jó ez, vagy milyen jó az. A tévében Mónika show megnézik, lássunk valami nagyon jó csodát. És nagyon sokan ezt nézik. Ez borzasztó. Én szerintem, én amikor szoktam látni, hogy én a reklámban én... Én, én majdnem sírok, hogy emberek ott egymást gyötrik, és még adják a tévébe is. <gül> ez fájdalmas, szörnyű, szörnyű. Az embernek mindig kell valami szenzáció, amit itt amit meg tudnak nézni, meg tudnak így fogni. Itt viszont Isten volt ott, és az, hogy csodáit is jelent meg. És ugye fontos tudnink, hogy a, hogy a hit az, az hallásból van. Meg kell hallani Istennek a hangját. És van egy kérdésen felétek, hogy hogy mikor hallottad utoljára, te megváltódnak a hangját. Vagy inkább úgy fogalmazom, hogy mikor volt az, hogy meg akartad hallani az ő hangját. Mert Isten szól folyamatosan, de mikor volt akkor az, amikor azt mondtad, hogy Uram, hallak, és, és akarom tenni azt, amit, amit te mondasz. Keresztényként ugye már csináljuk azt, hogy hát már ö, vagyok olyan élethívő, hogy, hogy tudom már, mit kell csinálnom, hogy kell élnem a keresztény életemet. Egyet nem szabad mondanunk soha. Mi állandóan függésben vagyunk Istennel. Ő tudja, hogy hiszem, mi a jó, és ő neki kell engem vezetni, nem fordítva. Ő az, aki és is. Ő szólni akar hozzá. Neki van üzenete a te számodra. És minden nap, akkor kinyitjuk az igét is, és csak így Isten szólni akar keresztül. Vagy amikor imádságban az ő lábainál tűnünk. Aztán azt olvassuk, hogy de a városnak sokasága meg és némelyek az zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett voltak. És amikor a pogányok, az zsidók, az ő egybe támadást indítottak, hogy bosszúsága ülessék, megkövezzék őket. Ők megtudták, és elfutottak Likauniának városaiba, Lisztrába, Derbébe és a körülvaló tartományba, és ott prédikálták vala az evangéliumot. Én azt látjuk, hogy ott van Isten, szól Istenek az, az evangélium, a kegyelem, a jelek és csodák történnek. És akkor jön a másik oldal, akik ugye ellenük akarnak jönni, hogy, hogy ezt hagyjátok abba, ennek nincs szükségünk. Megosztottak. És tudjátok, hogy Jézus mindig egy ilyen megosztáshoz az emberek életében. Vagy hiszel benne, vagy nem. Nincsen, hogy arany középút. Én hiszek is Jézusban, meg nem is. Én úgy vele is vagyok, meg, meg nem is vagyok vele. Ilyen nincsen. Ha valaki az azt mondja, hogy vele is van, meg, meg nem is, akkor az. Valószínűleg az nincs is, nem is ismeri Jézus Krisztust. Tehát vagy hisz valaki, vagy nem. És ez, ez egy fontos vízválasztó. És uh, itt is ez történik, ez a megoszlás. Ez a megoszlás van. És mit csináltak pálék? Látták, hogy, hogy uh, itt nagyon véresen komolyan gondolják, hogy őket elüldözzék, hogy meg akarták őket ölni. Látták a problémát és azt mondták, hogy meg akarunk titeket ölni. És el is mentek onnan, egy másik e, vidékre, és azt olvassuk, hogy 7-es ott is prédikálták az evangéliumot. Nézzétek meg, hogy Pálék nem csak, hogy így elmenekültek oda, hanem azt olvassuk, hogy úgy mentek oda, hogy az evangéliumot hirdessék. Ez egy nagyon fontos dolog. hogy Nem ijedtek meg, jaj, most mi lesz velünk, meg fognak és akkor gyorsan elmenekültek, hanem azért is mentek el, hogy azon a helyen is az evangéliumot hirdessék. Nézzétek meg, hogy mennyire bíztak az Úrban. Mennyire, mennyire az életük ö, teljesen függött az ő Úruktól. És ott is mit hirdettek? Az evangéliumot. Nagyon fontos. És nagyon szükség van erre, hogy, hogy ezt tegyük. És azt olvastuk, hogy és azt olvastuk a nyolcas verstől, hogy Lisztában ült egy ö, lábainál tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhítő fogva sánta volt, és soha nem járt. És hallá Pál Beszélni, aki szemeit rá függeszvén és látva, hogy van hite, hogy meggyógyuljon. Mond a nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött is járt. A sokaság pedig mit amikor, mint pár cselekedett, felkiálta, likóniai nyelven mondván, az Istenek jöttek el mi hozzánk, emberi ábrázatban, és hívják vala Barnabás Jupiternek, pár pedig mint minthogy ő volt a szó, szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek templom az ő városuk előtt volt, felkoszorozott bikákat hajtva kapukhoz sokasság együtt áldozni akartak. Tehát ott vannak ezen a, egy másik pogány, pogány helyen, és Pál megint elkezd ugye, hirdet az evangéliumot, és valószínűleg, hogy egy ilyen piacon lehetnek, vagy a városkapuban, akkor az, abban az időben a városkapu volt az ilyen törvénykedésnek a helye, és ott, ott nagyon sok ember megfordult. Vagy valószínűleg, hogy a piacon lehettek, ahol megint csak ilyen sok ember volt, bár mindig azt nézve, hogy milyen sok ember ezt tudja jutatni, és meg a nagy nyüzsgés, és meg a nagy, ugye, a nagy beszéd. És ezek közül egyetlen egy ember hallja meg Istennek az üzenetét. Ugye milyen érdekes ez? Hogy, hogy a nagy világ zajában uh, hány ember hallja meg Istennek az üzenetét. Ugye, hogy mentünk, hogy piacon meg a városban, és hogy az emberek nem fogadták a szórólapokat, vagy hogy beszélt, akartunk velük beszélgetni. Vajon közülük hányan akarják majd akarták, vagy akarják meghallani a, a, az evangéliumot. Itt egyetlen egy ember hallotta meg. És azt mondja, és Pál látta benne a hitet. És mondjátok, a Bibliában amikor azt olvasok, hogy hallani, akkor az kicsit ilyen több mint az, hogy hát, hogy meghallotta is, hogy nagyjából tudta, hogy miről van szó. Nem csak ennyit jelent. A Bibliában sokkal több ennek a jelentése. Azt jelenti a hallani, hogy befogadni, hogy, az, hogy, hogy életének a részévé válik az, amit befogadott. Hogy Onnantól kezdve teljes, teljes lényével ö, odaszánta magát annak az üzenetnek, amit, amit meghallott. Ez kicsit több annál, hogy valamit hallott, és akkor gondolta. De nem csak ez az egy ember hallott, hanem nagyon sokan hallgatták, mit mondtál. De ők, ők nem jutottál a szívükig az üzenet. Ennek az egyetlen egy embernek, ennek a Sánta embernek, aki születésétől fogva nem tudott járni. Ő hallotta csak meg egyedül. Szünet. És ez milyen szomorú ugye. És Isten is szólni akar, és, és gyógyítani akar az ő szavával. Gyógyítani. Mert, mert szükség van arra, hogy, hogy, hogy az ő szavával bennünket fölépítse. És mely hogy van az ő igéje, amely élet és lélek ami számokra és ezáltal akar minket fölépíteni, megerősíteni, vigasztalni. És az ember befogadta, és, és, és pálunkra függetette a szemét, és azt mondta, hogy, hogy nagy felszóval hogy állj fel a lábaitra, és azonnal fölállt, és felszakadt ez a fiatal ember. Így óriási nagy csora történt ott, gondoljátok el. Ilyet nem látnak előtt ott a, azok a pogány emberek, hogy valaki szól, és egyszer csak valaki feláll, és mindenki ismerte az a sám, tehát tudták, hogy ő valószínűleg ott koldult mindig a, a piacon, vagy a város közelébe, és ö, ö, mindenki tudta, hogy az ember nem tud járni, és akkor meglátták, hogy az ember föláll, elkezdtek csodálkozni. De jó, igaz, mondja, Istenek jöttek el közénk. És ez egy nagyon érdekes dolog, mint egy nagyon nagy vízválasztó van, itt ebben a dologban, azt mondja, hogy Istenek jöttek el közénk. Vajon miért? Hát azért most gondoljátok el, Pát és Barnabást állandóan csak küldözték. Elmentek valahova, mindig csak meg akarták őket verni, vagy meg akarták őket ölni. Itt, Itt meg azt szolgassuk, hogy is vannak közöttünk. Ugye milyen hirtelen, milyen nagy váltás? Az ellenség nagyon ravasz. És most gondoljátok el, hogyha Pál és Barnabás azt mondja, hogy tényleg. Azt mondta volna Pál, hogy hát ezt én csináltam. Há, tényleg hát nekem van hatalom, és engem így tisztelnek meg a Barnabást is. Akkor, hát mi vagyunk valakik. Hú, hát most itt rólunk szól ez a dolog. Akkor akkor engedjük azt, hogy bennünket hogy így tiszteljenek. És majd lehet, hogy így ez majd később esetleg az evangéliumnak a javára lesz, mert akkor lehet, hogy többen meg fogják hallani, hogyha majd mindenki azt mondja, hogy mi hogy Istenek vagyunk. És gondoltuk kell, hogy ha, ha, ha pálékeztették volna, ha ezt csinálták. De milyen jó, hogy nem. Mert lehet, hogy voltak. Miért? Innen fogjuk tudni. Azt mondja, hogy mikor azonban, ezt meghallották az apostolok, Barnamás és Pál, köntösüket megszaggatva a sokaság közé kutamottak kiáltván, és ezt mondták, Férfiak, miért műveletek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természeti emberek vagyunk. És azt a az önvenetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő istenzni térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és azokban valókat, ki az elmúlt időkben hagyta a fogányokat, mint maguk útján haladni. Jó lehet, nem hagyta magát tanú nélkül, mert jó előnek volt adván mennyből esőt, és termő időket nekünk, és betöltvén edellel, és örömmel a mi szívünket. És mondván, nagy nehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nekik áldozz, áldozzanak. Na itt a nagy kihívás Pának és Barnabásnak, hogy, hogy ők kerülnek a központba Jézus helyett. És biztos, hogy vele is fog ez megtörténni a mi keresztény leszel, hogy tekerülj a központba Jézus helyett. És akkor, akkor ott, ott döntened kell. És azt mondod, hogy, hogy igen, ez az én szolgálatom. Nagyon sokszor találkoztam olyan ö, szolgálatban lévő emberek, akik mondták, hogy ezt én csinálom, ez az én szolgálatom. És egészen igaz, mert azt a szolgálatot ő vezeti, de másrészt nem igaz. Ez a Jézus Krisztusnak a szolgálata. Mi csak munkatársai vagyunk benne és tudnunk el a helyünket a szolgálatba? Nem rólunk szól a dolog. Nem én, nem. én vagyok a központban, nem Jézus Krisztus. És Pálék alázatban voltak, azt mondták, hogy álljatok meg, megszolgatták a köntösüket, általában 10 cm, 10 cm szokták imettépni a ruhájukat, és ezzel kifejezzék a fájdalmukat, hogy nem rólunk szól, figyeljetek ide, nem, nem, nem mi rólunk szól a dolog. Ugye milyen szomulat van, hogyha most eljönk ide győrbe, és magunkról beszélünk az embereknek. Gyertek el, mert mi olyan jók vagyunk, olyan jó fejek vagyunk. És, és, és úgy szeretünk beszélgetni emberekkel, és gyertek, ismerkedjetek meg velünk, mert mi olyan okosak vagyunk, olyan szépek vagyunk, hát az akkor elég szomorú. nem Jézus, Jézus Krisztusról szól. És, és Pál magához ragadja a szót, átután is elkezd nekik beszélni. És mit gondoltak, hogy miért akarták ezeket egyből ilyen istenként imádni? Mert abban az időben ö, volt egy ilyen legenda azon a vidéken, hogy, ö, hogy Jupiter is Melkóriusz már egyszer ezt a várost meglátogatta, ezt őt találták ki, vagy nem tudom, ö, hogy meglátogatta ezt a várost, de akkor nem ismerték fel az ott lévő emberek, hogy itt járt Jupiter és Melkóriusz, csak egy idős özvegyasszony, aki befogadta őket a házukba, és, és megvendégelte őket, de mivel többiek nem vették ezt észre, ezért másnap az egész várost elpusztották. Na és amikor meglátták, hogy Pál és Barnabás ott van, és hogy ilyen hatalmuk van, azt hitték, hogy megint Istenek itt vannak közöttünk, hogy Jupiter, meg megint Merkúrius eljött ide közénk, és azért akarták, hogy na akkor most őket tényleg akarjuk vendégelni, nem csak hogy megvendégeik, hanem ugye még áldozni is fogunk az Isteneinknek. Mondhatok egy, te teljesen, itt soha nem halltak még Jézus Krisztusról. Te egy olyan helyen vagyunk, akik azt tudták, hogy ki az a Jézus, nem is, még a nevét sem hallották. És csak ilyen különböző istenekben minden volt, több Istenük, Nem csak egy istenük volt, nagyon sok istenük volt. És Pálapostól úgy gondolja, hogy elkezd nekik beszélni Jézus Krisztusról, meg arról Istenről, aki, aki az egész világot teremtette. És négy dolgot mond el nekik. És nagyon fontos, hogy, hogy vegyétek azt észre, hogy pálapostól, nekem ez nagyon érdekes volt megint ezt felfedeznem, hogy nem kezdje el szívni az ő istenüket. Én mindig, amikor mentem az utcán egy evangélián, akkor mindig, amikor valakivel beszélgettem, jött egy krisnás, elkezdte nekem mondani, hogy mibe hisz, mond, ez hülyeség, nem abba higgyél, nem abba higgyél, amiben én hiszek, mert az az igazság. A szegény nézett rám, és tett, hogy mit csináljon vele. És akkor csak mondta, csak mondta, én mondtam, hogy jó, jó, jó, hogy ezeket hiszed, de ezek butasság, nem így van, és csak ez az igazság, ebbe higgyél. Elmondom nektek őszinte, hogy nem is ért meg ez a, ez a fiatal ember. Mert, és pálaposra se szidja az istenüket, hogy ilyen bálványokba hisztek, szobrokba hisztek, debuták vagytok, milyen but emberek vagytok ti. Ez nagyon érdekes. Hanem ehelyett... Elkezd az ő Istenéről beszélni. Tudom, hogy tisztek Istenekben, de most mert fogunk beszélni az igazi, egyedüli élő Istenről. Azt mondja, az első azt mondja, hogy aki teremtette a föld és a mennyet. Az elén az lesögezi azt, hogy olyan Istent híretek nektek, aki ezt az egész világot kezében tartja. Na, ilyen az én Istenem. Ezt az Istent hoztam el hozzád. És azt azzal folytatja, hogy Tudott a pogányokról is az elmúlt időszakban? Azt mondja, hogy olyan Isten, nektek, aki ismer benneteket. Név szerint ismer benneteket. Minden hajatok száláról tud. Milyen Isten hoztam el nektek? Harmadik azt mondja, hogy olyan, aki nem hagyott el benneteket. Tudjátok, hogy milyen Isten hoztanak, nektek, aki szeret benneteket? Aki, aki a kegyelméből ne beneteket benneteket váltani? Melyik is tudja vajon ezt? Biztos benne, is ez Sőt, az Istenem nem van, azt mondja, eddig részben, Pál, hogy aki megáld bánteket, ugye fizikailag, esőt ad, hogy legyen termésetek. Sőt, azt mondja, még ad nektek a szívetekben. Nem csak, hogy fizikailag, de lelkileg is meg fog benneteket áldani. Hú, ez aztán ez az. Na abban az időben az Istenek annak voltak, hogy egy Isten tudta azt, hogy tudott esőt csinálni, a másik Isten a termésért volt felelős. Nekik így szép volt, akik szabdalva az Istenei között, hogy ki mit csinál. És akkor Pál azt mondja, figyeljetek, az én istenem meg azt mindent tudja. el az egy Isten tudja csak. Teljesen megdöbbeltek valós meg az emberek. És "Mi miért, miért, miért? Na ilyen Istent hoztam el nektek, aki, aki, aki, akit akarok nektek bemutatni. És erre mi történt? Ö, lecsendesedett a sokasság. Nem azt olvastuk, hogy elkezdtek hinni. Ez nagyon érdekes. Nem, nem hittek, utána Pának a hasznámnak. Meg láttak már csodát is, látták, ugye ö, ö, milyen ö, nagy csoda történt ezzel a sánta emberrel, és nem látjuk azt, hogy nagyon hittek volna utána. Lecsendesedtek. Ugye, nagyon sok, sok ilyen ember van, aki, aki úgy nem ellenkezik, de, de igazából nem is érdekli. Az a csendes. Csendes, hitetlenek a nevezni őket, akik úgy meghallgatnak téged is szívesen, ha beszélt neki Jézusról, még lehet, hogy örömben is beszél, ö, fogadja, de ő azt mondja neki, engem hagyják ki belőle. Jó, ugye, jó, hogy beszélsz róla, meg örülök, hogy te ilyen vagy, de én nem akarok ilyen. És ugye ez olyan fájdalmas, és ez, ez, ez egy nagyon szomorú dolog. De, de azt is kell tudni, hogy, hogy van feladatunk. És van feladat az, az idős néniknek és bácsiknak, akiknek vannak, gondol, vannak unokák, ugye vannak unokák, gyerekek, és van feladat. Egyszer beszéltem egy idős nénivel, már 70 éves volt, és, és majdnem ott siért nekem, hogy, hogy drága kisfiam, én én, én mindent én úgy szeretném, hogyha az, az unokám is megismerné Istent. Mondom, ez nagyon jó. Szuper! Mondom, és mit, tett, mit tetszett érte tenni, hogy, hogy megismerje Isten? Hát, akkor 18 éves lett, akkor mondtam neki, hogy jöjjön velem a templomba. És mondtam neki, hogy 18 évesen tetszett neki először mondani, hogy gyere Istenhez. Mondom, az már tehát, hogy túl késő. De hát mondta, hogy igen, de hát a szülei is, meg meg. Nem, a nagymamáknak, a nagypapáknak nagyon nagy szükség van. Én hiszem, hogy egyrészt azért látok itt, mert Azért nagyon már nagyon sokat imádkozott értem. Nagypapám mindig akkor mentünk ö, nyaralni, legalább egy héte két hét a nyáron. Nekem a legnagyobb, ö, a napnak a legnagyobb ö, fénypontja az volt, amikor nagypapám azt mondta, ne gyere ki a templomkert, és akkor fog neked mesélni a Bibliából. És olyan fantasztikusan tudta leírni a, a Biblia történeteket az Ószövetségből is, a harcokat. Hát ugye fiú voltam, és addig vártam, hogy, és akkor nyilasztak. Így ment annyi, és ilyen katonák voltak, és akkor Sámson is, és, és akkor beszélt Istenről is. És, és én mai napig azokból, nagyon sokszor azokból merítek, hogy nagyapám vitt, is azt mondta, hogy gyere, halljál Jézusról. Szükség van egy nagypapákról, nagypapáktól, meg nagyon mártól halljanak Jézusról, meg az apukáktól, anyukáktól. És minél hamarabb elkezdeni, minél hamarabb beszélni nekik Jézusról, nem 18 évesen, meg 25 évesen, akkor már később megfogni a kezüket. Most hát, nem bocsánat, rosszul fogalmazok nem késő, de nehezebb, de, de inkább így fogalmazom, sokkal nehezebb. Mert hát Istennél semmi sem lehetetlen. Az egyik nagybátyám ő nagymámmak a 40 éves imádság után tért meg, <gül> és, és, és, és de megtért. Úgyhogy ő már nagy nem látta a gyümölcsét, hogy megtért, de, de nem adta fel az imádságot, és imádkozott, imádkozott érte. Szükség van a hívő a egypapákra. És azt mondja, hogy söttek azonban Antiókiából és ikóniumból zsidók, a sokaságot eláltatván, el, megkövezék Pált, és kivonszolták a városba, azt gondolod, hogy meghalt. De mikor körülvették őket a tanítványok, fölkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment dervébe. Hát itt egyre, egyre durvább, egyre, egyre nehezebb. Nem csak, hogy most már határon kívülre toloncolták őket, hogy megyetek innen el, nem csak, hogy, hogy, hogy ö, ö, akarták őket így elődözni, hanem gondoltuk el, hogy antiókiából jöttek, tehát az előző városban, voltak, négy-öt vagy lehet, hogy több napi földről jöttek oda, hogy pát és Barnabá-t gondoltuk el ezeket, ezeket, ezeket a zsidókat, hogy mennyire odaszántak voltak. Négy-öt napi járóföld, tehát akkor nem volt ugye, autó, vonat repülő, tehát ilyen naponta, ilyen 30 km-t legyalogoltak ezek az emberek, csak azért, hogy ezek a pát és Barnabás megvőjét. Gondoljátok, hogy milyen gonoszak voltak ezek, hogy mennyire, mennyire Isten munkájá ellen akartak ezek az emberek menni. És el is érték majdnem a céljukat, mert megköveszték párt, és hogy abban az időben ugye ezzel fejezték, hogyha valaki Isten káromlód, akkor megkövezték. És ugye a megkövés az nem ilyen pici kavicsokkal történt, hogy megdobálgatták, és hát szegénynek fájt, hanem... hanem hanem ilyen nagyobb kövekkel. És, és azt úgy, hogy Pál nem halt meg. Pál nem halt meg. Sokan úgy gondolják, hogy, hogy Pál meghalta, aztán Isten föltámasztotta, de, de a szöveg könnyedet nem támasztja alá. Azt annyit tudunk, hogy nem halt meg. De az biztos, hogy természetfelé csodat történt, Istennek a hatalma megint jelen volt, hogy Pál föld tudott állni. És gondolják, mit csinált? Fölállt és visszamegy abba a városba, ahol elő megköveszték. Hát... Erre azt mondanám, hogy mai nem normális, ugye? hogy hát most öltek majdnem meg, és most te visszamény a városba, és gondoljátok, a, a tanítványoknak ez, ez, ez, ez milyen bátorítás volt azoknak, akik ott voltak. Szerintem biztos, hogy a hitükben nagyon megerősödtek, hogy most majdnem megöltek, és te fölállsz, és vissza akarsz menni, és ugyanúgy akarsz nekik ott beszélni Jézusról. Ez egy nagyon nagy bátorító dolog volt. Ez egy nagyon nagy bátorító. És mit gondoltak, hogy, hogy mit gondoltak, azok, akik megköveszték mondjuk pát, amikor meglátták, hogy jön vissza a városba. <gül> nem tudom, de biztos, hogy elmenekültek, vagy nem tudom, mert biztos, hogy furcsa volt. És miután hirdették az evangéliumot, annak a városnak is, sokakat, sokak a tanítványokát tettek, megtértek Lisszába, Iconiumban, Antiókiában, erősítve a tanítványok lelkét, inkább maradjanak meg a hitben, ö, és hogy sok háborúság által kell nekik Isten országába bemenniük visszamegy pál és baromás, és erősítették a tanítványoknak a lelkét. Nagyon nagy szükség volt rá, szerintem. Ugye, ahogy mondtam, a keresztény üldözés akkor kezdett ott inkább jobban elindulni, és szükség volt arra, hogy, hogy az ő lelküket megerősítsék a kegyelemben. Szükség volt ezeknek az embereknek rá. És úgy gondolom, hogy, hogy nekünk is, nekem is, neked is szükség van arra, hogy, hogy megerősítjünk kegyelemben. Megerősüdjünk Jézus Krisztusban minden napon. És uh, erről pénteken is beszéltem így röviden. Uh, Isten amikor megerősíti Józsuét. Emlékeztetek amikor, amikor átveszi Mózes helyét és ő neki kell majd bevinni az ígéret földjére uh, Izraelnek a népét. Itt ma körülbelül két-három millió emberről van szó. Ugye nem kis haladat. És ugye Józsué pedig ez egy, egy, egy harcos volt azért ő is megijedt egy picit. Hú, én nekem, tehát ez, én képtelen vagyok rá, hogy ezt, ezt, ezt a munkát elvégezem, én nem vagyok eléggé ehhez. És akkor Isten jön, és a és, és, e, Józsi egy, egyben, vagy első részében, olvasátok el otthon, jön és, és e, megerősíti, háromszor is jön megerősíteni e, Józsugét. Először, az első bátorítása Istennek, Józsi felé az volt, hogy hogy tiétek lesz az a föld, a hatodik, hatodik versben azt olvassuk. Azt mondja Isten, hogy megígértem. Vagy azt mondja, hogy az első Istennek az ígérete. Én megígértem, hogy ez a tétek lesz. Bízatok én bennem, mert én nem, nem, nem csapatok be benneteket. A második ígérete, akkor azt mondja, hogy légy bátor és erős, azt mondja Józsének, az az volt, hogy tartsátok meg az én beszédeimet tartsátok meg az én beszédeimet. Mert akkor áldottak lesznek. Ezzel kifejeztésen, hogy az ő hatalmát. Hogyha ti ö, megtartjátok az én beszédeimet, az a törvényt, amit nektek adtam, amit adta Mózesnek oda, akkor áldottak lesznek én bennem. Akkor meg fogjátok tapasztalni az én erőmet minden nap. Meg fogjátok tapasztalni az én hatalmamat minden nap. Az ellenséggel szemben, bárkivel szemben. És a harmadik, azt mondja Isten a Józseinek, hogy megparancsoltam, hogy légy bátor és erős, mert én veled leszek. Azt mondja, mert én veled leszek. Ez volt a harmadik bátorítása Istennek Józsi felé, mert én leszek veled. Volt egy Istente egy ígéret, aztán egy, hogy az ő jelenlét, az ő hatalma, ez az, hogy ott lesz, ott lesz veled. És ez az, az én imádságom is felétek, hogy, hogy kapaszkodjatok így az úrban. Bármi, bármilyen uh, nehézség, bármilyen üldözés, ami körbevesz, bármi legyen az. Lehet, hogy, lehet, hogy úgy vagy itt, hogy, uh, hogy a, a, a gyermeked nem akar hallani, hallani. Lehet, hogy az, unok, az unokáiddal van valami probléma, vagy gond, nem tudom. Vagy elég sok betegség van a, a, az életedben. De tudjátok, hogy uh, ahogy, ahogy uh, Istennek az országá, és konkrétan az Egyes Királyságról beszél, de azt mondja, hogy de, de van egy, egy mennyei hazánk, amiről már hallottunk így az elején is. Hogy Isten nekünk készíti a helyet. Odafelé a mennyben. És hogy nem, ez a, nem, nem itt fogjuk élni az életünket. Jönnek a választások, mindenki. Hú, kire szavazzunk, hogy szavazzunk, építsük, építsük. És fontos persze részben ez ezekben a dolgokban, de az igazizalatunk nem Magyarországnak az építése. Az Isten országának az építése. Én őszinte ezek hozzátok, nekem sokkal fontosabb az, hogy most ki fog nyerni a váltáson, és nekem nem fontos az, hogy ki fog nyerni, de az, hogy hány, hány százan meg hány ezeren fognak megtérni, az nekem sokkal fontosabb. Persze így van fontos, mert ugye olyan emberek üljenek ott a, a székekben, akik, akik ismerik az urat és, és Szeretik őt, de nekem most sokkal fontosabb, hogy, hogy, hogy emberek százai, ezre, tízezei tények meg. Mint hogy, mint hogy Magyarország, nem tudom, milyen Magyarország legyen. Nem ezért kellünk harcolni. Nekünk van egy másik harcunk. Az Isten országáért való harc. Hogy, hogy embereket megnyerjünk Jézus Krisztusnak. Úgyhogy ezt kérdehettek kitartást, és és, és, és hűséges szívet, meg sok imádságot, mert ez az kell. Ámen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Köszönjük neked azt, hogy, hogy olyan hűséges vagy hozzánk, és nagyon jó vagy hozzánk. Köszönjük, Uram azt, hogy uh, odadad a fiat életünk! Te mindent megtettél, és megteszel és Nem azért imádkozok, hogy adj nekünk olyan szívet, mint ami pár volt és Barna Hogy nem a körülményeken néztek, nem azt nézték, hogy ö, ö, őket üldözik, és hogy, és hogy bármilyen bajuk eshet, hanem, hanem azt te akarták teljesíteni, hanem adj nekünk is ilyen bátor szívet, hogy bátran ki tudjunk állni az evangélium mellett. Az utcán, a családomban, a gyülekezetben, a, a boltban, a szomszédoknál, bárhol. És köszönöm, hogy van feladatunk, és, és, és, és kell, hogy mondjuk az embereknek a te jó híredet. hanem erősíts meg bennünket. Mint a taipánynak szükség volt, hogy megerősítsék tőle áküket, nekünk is szükség van rám, hogy te megerősíts bennünket a te lelked által. Kérlek Uram, jöjj! és és, és kiránkod a szent lelkedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, Uram. Amen. Amen. Amen.